Jóhannes að Guðspjall, áttjóndi kapli. Þegar Jésús hafði þetta mælt, fór hann út með lærisveinum sínum og yfir um lækinn Ketron. Þar var graskarður sem Jésús gekk inn í og lærisveinar hans. Júdas, sem sveikan, þekkti líka þennan stað fyrir Jésús og lærisfinnari hans höfðu oft komið þar saman. Júdas tók með sér flokk hermana og verði frá æðstu prestum og fariseum. Þeir koma þar með blisum, lömpum og vopnum. Jésús vissi allt sem yfir hann myndi koma. Gekk fram og sagði við þá að hverjum leytið þið Þeir svörðu honum að Jésu frá Nazareth. Hann segir við þá, ég er hann. En Júdas, sem sveikan, stóð líka hjá þeim. Þegar Jésu sagði við þá, ég er hann. Hópuðu þeir á hæl og fjalluðu jarðar. Þá spurði hann þá aftur. Að hverjum leytið þið? Þeir svörðu að Jésu frá Nazaret. Jésu smælti. Ég sagði ykkur að ég væri hann. Ef þið leytið mín, þá lofið þessum að fara. Þannig rættist orð hans er hann Engum glataði ég af þeim sem þú gafst mér. Sýmon Pétur hafi sverf, bráð því og hjó til fjónsæsta pressins og sneið af honum hæra eirað. Þjóttni hétt Malkus. Þá saði Jésús við Pétur, slíðra þú sverð þitt. Á ég ekki drekka kallíkin sem fadurinn hefur fengið mér, Hermennirnir, fóringinn og varðmenn geðinga tókunu úr Jésu höndum, bundu hann og færðu hann fyrst til annarsar. Hann var tengdafæðir Kæfasar sem var æðsti prestur það ár, en Kæfas var sá sem hafi gefið geðingum það ráð að betra væri einn maður dagi fyrir líðin. Sýmon Pétur fylgdi Jésu og annar lærisveit. Sá lærisveit var kunnugur æðsta prestinum og fór með Jésu inn í hallagarð æðsta prestins. En Pétur stóð utan dýra. Hin lærisveitnin sem var kunnugur æðsta prestinum kom út aftur, talaði við þernuna sem gætti dýra og fór inn með Pétur. Þernan við dyrknar sagði þá við Pétur. Ert ekki líka einn af læri sveinum þessa manns? Hann sagði ekki er ég það. Þjónarnir og varðmennirnir höfðu kveikt kólaeld því kalt var og stóðu við hann og verndu sig. Pétur stóðu hjá þeim og orðnaði sér Nú spurði aðist í presturinn Jésu um lærisveina hans og kenningu hans. Jésús svaraði honum. Ég hef talað í áheyrn allra. Ég hef ættið kenti samkundinni og í helgidóminum, þar sem allir geyðingar sapnar saman. En í leinum hef ég ekkert talað. Hví mig? spyrðu þá sem heyrtafa hvað ég hef þá talað. Þeir vita hvað ég hef sagt. Þegar Jésu sagði þetta, rak einn varmaður sem þar stóð honum löðrung og sagði, svarar þú að stað prestinu svona? Jésu svaraði honum, haf ég illa mælt, þá sanna þú að svo hafi verið, en haf ég rétt að mæla, Hvíslærð þú mig? Þá sendi annars hann bundin til Kæfasar æðsta prests. En símon pietur stóð og verndi sig. Hann var þá spurður. Ert þú ekki líka einn af lærisveinum hans? Hann neitaði því og sagði ekki er ég það? Þá sagði einn af fjónum æðsta pressins, frændi þess sem Pétur sneið að eyrað, sá ég þýð ekki graskarðinum með honum. Aftur neitaði Pétur og á um leið gól hani. Menn æðsta pressins fórnum með Jésu frá kæfasi til hallar landsöðingjans. Það var snemma morguns. Þeir fóru ekki sjálfur inn í höllina svo að þeir sörguðust ekki heldum mættu neyta páskamaldiðar. Pilatus kom út til þeirra og sagði Hvaða ákæru berið þið fram gegn þessu manni? Þeir svörðu Er þetta væri ekki íllvirki hefðum við ekki seltan þér í hendur Pílatus segi þið þá takið þið hann og dæmið hann eftir ykka lögum þeir svörðu okkur leifist ekki að taka neittn af lífi þannig rættist orð Jésu þegar hann gaf til kynna með hvaða hætti hann ætti að deyja Pílatus gekk þá aftur inn í höllina og kallaði Jésu fyrir sig og sagði við hann Ert þú konungur gyðinga? Jésu svaraði Eru þetta þín orð eða hafa aðrir sagt þér frá mér? Pílatu svaraði Er ég þá gyðingur? Þjóð þín og aðstu prestatnir hafa selt þig mér í hendur Hvað hefur þú gert? Jésu svaraði, mitt ríki er ekki af þessum heimi. Væri mitt ríki af þessum heimi hefðu fjónar mínir barist svo ég yrði ekki fram seldur gyfingum. En nú er ríki mitt ekki þaðan. Þá segir Pilatus við hann. Þú ert þá konungur. Jésu svaraði. Rétt segir þú, ég er konungur. Til þess er ég fættur og til þess er ég komin í heiminn að ég beri sannleikanu vitni. Hver sem er sannleikans megin heyrir mína rödd? Pilatus segir við hann. Hvað er sannleikur? Aðsvo mæltu gekk hann aftur út í geðinga og sagði við þá. Ég finn enga sök hjá honum. Þið eru vanir því að ég gefi ykkur einn mann lausan og páskum. Viljið þið nú að ég gefi ykkur lausan konung gíðinga. Þeir hrópuð á móti. Ekki hann heldur Barabas. En Barabas var ræningi.